Anaitwa Sultan Jamshid bin Abdul alizaliwa tarehe 16 Septemba mwaka 1929 na kuwa sultani wa Zanzibar baada ya kifo cha baba yake Abdullah bin Khalifa mwezi Julai mwaka 1963 namo mwezi December mwaka 1963 kisiwa hicho kilichopoa maili 22 kutoka pwani ya Tanganyika ambaye sasa hivi inaitwa Tanzania Lijipatia ulu wake kutoka kwa Uingereza. Ijapokuwa kuna madai kwamba mapinduzi hayo yaliwahusisha wapiganaji 600 chini ya uongozi waki wa Kikomunisti wa Field Marshal John Okello, yaliungwa mkono na raia wengi wa Afrika. Maelfu ya Waarabu waliuawa katika hasia hukuma maelfu zaidi wakitoroka visiwani humo hivyo kwa hofu ya maisha yao. Baada ya kuangushwa kwa usultani mwezi Januari Visiwa vya Zanzibar vikawa jamhuri mwezi ya pili rais wa Zanzibar na Tanganyika walitia saini ya kuwa na taifa moja kwa jina Tanzania ambapo Zanzibar ilibaki na sehemu ya uhuru wake sultan Jamshid bin Abdul alitoroka Zanzibar kwa kutumia ngarau moja la kifahari baada ya wanamaapinduzi kuliteka kasi lake baada ya kukataliwa kuingia Oman alisafiri hadi Uingereza akiwa na ndugu na jamaa zake pia Wiki mbili Badai gazeti la The New York Times liliipoti kwamba hali ya Kifedha ya sultan imemlazimu kuondoka katika hoteli ya kifali ya leokuwa karibu na castle Buckingham. Adi hoteli ya Modest iliopo karibu na eneo la Bayswater. Gazeti hilo lilisema kwamba mwezi Mei mwaka Elfmoja moja mia tisa stinane serikali ya uingeleza, ilimpa sultani huyo, pound of Feather hizo zilimsaidia kuishi katika nyumba mmoja iliokuwa katika Barabara Tuleev, katika Eneo, La South Sea, Hampshire, na mnamo mwaka wa elfu Alikuwa Rais wa Zanzibar, Salmin Amul, alimpatia uhul Jamshid bin Abdul. Amul wakati huo alisema kwamba Jamshid alikuwa hul kurudi Zanzibar, lakini sio kama sultani, bali kama laia wa kawaida. Na kwa zaidi ya miaka msina sita, Aloishi katika hoteli hiyo iliyopo karibu na ufuko wa bahari nchini Uingereza, sultani huyo hakuvutia watu kabisa. Moja kati ya waandishi anayekwenda kwa jina la Ned Donovan, aliyokuwa akifuatilia hadisi hiyo ya sultani alisema, "Sikupata mkazi hata mmoja ambaye alifahamu uepo wake. Wakozogomza na vyombo vya habari, aliishi maisha ya kunyamaza tu. Aliishi maisha ya kikiwa, au maisha ya ukiwa." Usiano uliopo Zanzbana Zanzibar na Oman Zanzibar ipo katika bahari ya hindi Mashariki umapani ya bara la Afrika Kisiwa hicho kiliungana na tanganyika bara Lakini kina raisi na bunge ambalo na kama balaza la wawakilishi Baada ya kuwa kituo cha utumwa, kilivutia wakazi wengi sana Walokuwa wa Afrika, wa Arabu, wa Zungu, na Wahindi na dunia nzima kwa ujumla. Sili ya watu visiwani Zanzibar ni mchanganyiko wa Afrika walio wengi waloto sehemu nyingi za Afrika Wa Arabu wa Oman na Yemen, Bali na wahindi Asili 198 wakazi wa kisiwa hicho ni wa Islam Zanzibari, ujulikana kama kisiwa cha Karafu kutokana na wingi wazao na Wakati wa Arabu wa Oman walipokiteka kisiwa cha Mombasa kutoka kwa wareno mnamo mwaka welf moja 1698 Zanzibar na Pemba zilikuwa chini ya watawala wa Kiarabu kutoka Oman na baada zaidi ya karne moja waliondoka na kukiacha kisiwa hicho chini ya utawala wa wakazi. Sultan wa kwanza kuishi Zanzibar alikuwa Said bin Sultan. Baada ya kukitembelea kisiwa hicho mara baada ya mwaka wa 1830 wakati huo akipanua ushawishi wake katika pwani ya Afrika ya Mashariki. Baada ya kifo chake mnamo mwaka 1856, utawala wa Sultan uligawanyika kati ya wanayo wawili, mmoja akiwa Oman na mwingine akisalia Zanzibar. Na kisiwa hicho kilikuwa chini ya utawala wa Uingereza baada ya kifo cha Sultan Balgash bin Said. Kwa hiyo Sultan Jamshid bin Abdullah Alsaid baada ya kuishi mafichoni ususani chini Uingereza. Sultan Jamshid bin Abdul Al-Saidi Alikuwa sultana Zanzba Akiwa ndo sultani wa muwisho Wa masultani waliowaitawala Zanzibari ali miaka moje, kisiwani humu Kutoka kwa familia ya al Osaid. Aliamia katika ufalme wa Oman Mtu huyu ambaye alitawala Zanzba Adelipondolewa ali katika mapinduzi Ya mwezi januari mwaka welfu moja Miatisa stina nene Aliwasili mjini maskati Hivi miaka ya karibuni gazeti la The Guardian linasema kwamba Sekali ya Oman ilikataa maombi kadhaa yaliyotolewa na Sultani Uyo ili kumbluruhusu kuishi katika ufalme huo lakini ndugu yake mmoja mjini Maskat aliambia gazeti la The National mjini ya Dhabi kwamba Ombi lake la kutaka kuishi Oman lilikubaliwa kutokana na umri wake. Amekuwa akitaka kuishi siku za mwisho katika taifa hilo, na mababu zake na sasa fraia kuweza kufanya hivyo aliongeza pia afisa mmoja wa serikali alikataa kutoa tamko lake kulingana na gazeti la The Guardian huyo ndo sultani wa mwisho wa Zanzibar Sultan Jamshid bin Abdullah Al Said mbaya aliondolewa madarakani katika usultani wake mnamo mwaka wa 1963 Mia Stinane Januari Endelea Kuanami Katika Makala ijayo Kuya Mengi Koso Zansba na Sultani Wote Walopita Katika Kisiwa, Jan Zanzibar Nam Simulia wako Johnson Johnny Bosco, Anko Baba